Thank you. Ini kitabnya yang Harba Inna di mana Anas? Bukunya mana? Kalau oh, santai-santai tidak menghafalkan Ini Haris mana bukunya? Uman, mana bukunya Numan? Tinggal ini. Waktunya gunakan untuk menghafal jangan santai-santai ah, Yang belum menghafalkan kemarin Yang belum menghafalkan-menghafalkan Ku mantan kusudari, ku mungkin ku ingin ku mantan kusudari kerana ku semangat ku bersih saja. Tiada di luar aku tak nampak, walau ku mantap ku masih ku masih tak tahu apa yang saya buat. Pasal ini aku Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. sebutkan berkaitan dengan keadilan Terbagi menjadi Tiga kemarin Coba Omar sebutkan Kedoliman Meraja anda meraja Anda Kedoliman ada tiga kepada Allah Jangan lihat Jangan lihat Kepala sendiri Kepala dirinya sendiri Sudah cuma dua Mendalimi orang lain Baik Berlaku zalim kepada Allah SWT Mendalimi dunia sendiri dan juga Mendalimi orang lain Pertanyaan Apakah Allah itu disifati dengan zalim? Saya menyebutkan Ma'a zikrit dalil Allah tidak berlaku zalim Wa'ad-dalil Wa Ma ma'a zalamahum Allah Wa lakin kanu akhussam ya'limun Wa ma'a zalamahum Allah Wa kanu akhussam ya'limun Dan Allah tidak Menzalimi mereka Tapi diri mereka sendirilah Yang Menzalimi diri sendiri Wama nah, Kami tidak berlaku Zalim kepada mereka Jadi untuk Allah Tidak boleh kita mensifati dengan Sifat zalim Ya ibadih Innakum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum Allah menyatakan di sini wa yahhamhamaku sesungguhnya kalian tersesat maka hendaknya kalian minta hidayah kepada diriku niscaya ya aku berikan hidayah kepada kalian hidayah Para ulama menyebutkan hidayah Taufiq Dan juga hidayah risyad At-taufiq wal-irsyad At-taufiq al min Allah subhanahu wa ta'ala Wal-irsyad adalah arahan Untuk bisa mendapatkan hidayah Terkadang seorang sebelumnya melakukan kekufuran dalam keadaan kafir Tiba-tiba langsung mendapat hidayah Terkadang dengan mimpi Terkadang dengan Kecelakaan Terkadang dengan Mendapat kenikmatan Terkadang Melihat kemungkaran yang ada Jadi kita lihat banyak manusia Itu mendapat hidayah ketika mendapat kecelakaan. Wes ya, kecelakaan demikian, mungkin tertabrak kakinya. Setelah itu menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Banyak juga mendapat hidayah karena mimpi. Saya sebutkan kisah yang ada di Yaman namanya Daud Salfi ini berkali-kali. Dia adalah seorang dukun yang terkenal di Yaman. suatu hari dia bermimpi bahwa ia melihat ayahnya itu dibakar di api yang menyala-nyala dan ayahnya juga dukun ayahnya mengatakan wahai anakku janganlah engkau seperti saya terkejut bangun dan terkejut yang menjadikan dia berpikir kenapa ayahnya dibakar di dalam api yang menyala-nyala masuk masjid menghadiri khadnam salat jumat seorang khatib senantiasa itu menunjuk kepada dirinya dalam keadaan demikian padahal khatib itu tidak sengaja menunjuk kepada orang tersebut tapi seakan-akan setiap jarinya itu diarahkan ke dia ini juga pukulan yang berat. Nah, hanya menyatakan keislamannya waktu itu di makbar, akan keislamannya kepada Allah dan tidak lagi melakukan perdukunan. Namun jin-jin yang sudah melekat dalam dirinya terus memberikan bisikan. Ada rekamanya ini kita dengarkan juga rekamanya. Dia mengatakan hatul ana hat Jadi sampai sekarang jin jin itu mengganggu saya. Bahkan memberikan janji kalau kamu kembali sebagaimana sebelumnya aku akan berikan kepada dirimu harta yang lebih banyak lagi. Itu terus. Nah. Dikoda oleh jin-jin yang ada dalam dirinya untuk kembali kepada perdukunan. Tapi yang jelas di sini hidayah. Ya. Allah berikan hidayah Dia bertobat kepada Allah s.w.t Di Dawud al-Selfi yang ada di Yamin sebagai contoh Karena seorang mendapat hidayah karena mimpi Atau mendapatkan hidayah karena kelakuan masyarakat yang ada Penyembahan kepada patung-patung Kepada berhala-berhala Seperti yang kami dah sebutkan Yang diseksa Oleh Umum Ammar dan Sibab bin Abdul Uzza, siapa itu? Kaum Bani Al-Aws. Kaum Bani Al-Aws melihat kaumnya menyembah berhala. Ia berangan-angan untuk bisa mendapatkan kebenaran sampai datang kabar Muhammad datang. Ia pun langsung hadir di majlis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyatakan dirinya masuk Islam Setelah itu dia disiksa Sembagaimana yang telah kita sebutkan Jadi kadang mendapat hidayah Kadang melihat Kondisi masyarakat demikian rusaknya Dan lainnya Di sinilah bahasanya Allah Memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki Dan kita hanya sekedar mengarahkan Dan hidayah Taufik Taufiq disi Allah Sebentar Karena sudah kita arahkan Mungkin orang tua mengarahkan untuk pepondok Biar menjadi baik Biar menjadi anak yang Salih dan salihah Kalau Allah menghendaki Dia menjadi orang yang tersesat Akan sesat juga Ing tahris ala hudahum fa inna allaha la yahdi may yudil Jika engkau wahai Muhammad bersungguh-sungguh mengupayakan agar mereka itu mendapat hidayah maka sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah mensesatkan Innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi may Ya, semuanya engkau eh Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai akan tapi Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kendaki lihatlah bagaimana Rasulullah berupaya untuk mengislamkan Abu Talib kesungguhan bahkan sampai tak kalah memengar dunia yang am kul la ilahe wa kalimatan Uhajjulaka biha indah Allah Wabamanku Ucapkan la ilahi Allah Satu kalimat Yang nanti aku bisa berhujjah Di sisi Allah SWT Kemudian disitu Ada dua orang kafir Yang menyatakan antara rab'an min lati abdul mutalib Apakah engkau Benci kepada agama abdul mutalib Rasulullah kembali mengulang Waya pamanku Ucapkan la ilaha Allah Kalimatan Satu kalimat yang aku bisa berhujah si Allah Dua orang tadi mengulang lagi Rasulullah mengulang lagi Dua tadi mengulang lagi Sampai di akhir Tidak mau mengucapkan La ilaha Allah Fama al kufur Mati dalam keadaan kekufuran Dan Rasulullah SAW Sama cintainya dan Abu Talib adalah orang yang paling banyak melindungi Rasulullah SAW. Tatkala orang kafir hendak membunuhnya, bahkan berupaya memperjuangkan agar Rasulullah SAW terus bisa hidup di atas abah hidup dan nah, di bawah naungannya. Nah, ada perlindungannya, perlindungan dari Abu Talib. mengorbankan dengan seluruh jiwa harta bendanya. Tapi itulah hidayah dari Allah. Nabi itu juga demikian. Berupaya bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah. Mengarahkan hidayah agar anaknya bisa selamat. Ya bunayya kemana waladukum al-kafirin wahai anakku naiklah bersama kami naik kapal janganlah engkau bersama orang kafir. Nah Halal seawi ilah Jabal, ya Asimunil Ma. Aku akan naik gunung, yang akan menyelamatkan diriku dari banjir. Ayahnya seorang nabi mengatakan, la Asimal, yaumamin amrilah, ilah merrahim. Tidak ada yang selamat dari adab Allah pada hari ini, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Wahala bainahuma al-maujufa fa kana min terpisah anak keduanya dengan ombak yang besar sehingga anaknya nuh termasuk yang ditenggelamkan tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala seorang nabi seorang nabi Rasulullah SAW berupaya juga agar paman-pamannya yang lain Abu Lahab, Abu Jahal mendapat hidah namun tidak bisa dari sinilah kita sudah tahu kebenaran yang ada ini hendaknya menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini jangan terpalingkan dengan banyak berbuat maksiat banyak melakukan gedostaan banyak melampaui batas sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang tersesat. Kala mazahu azalillahulubalum, walahulahilkomal fasikin. Setelah mereka sudah berpaling, menyeleweng, Allah selewengkan, Allah palingkan hati mereka. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik. Apa itu kefasikan? Semua perbuatan maksiat itu kefasikan. Kalau kita sudah banyak melakukan perbuatan maksiat, menyebabkan kita tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itulah berupaya untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Pertama banyak dikarenakan pergaulan itu orang-orang bisa menyeleweng. Banyak banyak qari dan qari'ah yang memiliki suara yang merdu yang bagus. Karena bergabung dengan artis akhirnya menjadi pelacur. Nampaknya Bagaimana memiliki suara yang indah, suara yang bagus Kalau seandainya ini diteruskan untuk membaca Al-Quran Dapat Memberikan manfaat kepada kaum muslimin Yang luar biasa Manusia senang dengan suaranya Apalagi baca Al-Quran yang bagus tersebut Memberikan pengaruh yang besar Tapi itulah Sekarang dengan pergaulan menjadikan Orang tersesat Innalillah ya, dimanhuakalibungkafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta dan melakukan kekurangan. Ini juga kalau banyak berdusta, diberikan ini harit tidur yang dengan banyak berdusta menjadikan menyeleweng. Wa ya'ja'ar rojul yaqib hatta yataba indallahi kezaban. Ya, Terus-menerus seorang itu berupaya untuk melakukan kedostaan Sampai ditulisnya Allah sebagai pendusta. Kalau sudah Allah menulisnya Sebagai orang yang pendusta, bagaimana keadaannya? Inna Allah layah di man huwa musrifum Murtaab Dan juga Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas Orang-orang yang bimbang Melampaui batas Diananya juga ke zaliman Tadjawazul had Melampaui batas ini menyebabkan hidayah yang telah kita raih itu menjadi sirna, menjadi hilang. Lain syakatum laziz dan nakum walain kafatum inna adzabilah sedit. Dalam surah Ibrahim ayat enam. Lain syakatum jika kalian itu bersyukur, laziz la dan aku akan tambah, akan makin untuk kalian. Walain kafatum inna adzabilah sedit. Kalau kalian itu ingkar, sesungguhnya ya, azabku sangat pedih. Serangga ulama menyebutkan ini laa di ajun matain azam. An adkhala al-islam awan muslimani min al Aku tidak tahu. Dua nikmat yang paling besar. Apakah Allah memberikan hidayah kepada saya masuk Islam atau Allah menyelamatkan diri saya? Lah, dari bidah. Menyelamatkan dari perbuatan bidah. Ini sama-sama kenikmatan. Coba lihat bagaimana orang-orang yang belajar jamiah Islamiah. Para dosen waktu itu para zaman seperti Abdul Aziz Baz, Syekh Albani. Yang notabene mereka adalah pengajar dari Al-Usun Al-Jamaah. Mendengarkan pelajaran-pelajaran tauhid dari halusuna wa jamaah. Namun ketika mereka sudah kembali ke kampung halamannya, coba sudah berapa ribu mahasiswa atau orang dari Jami' Islamiyah. Tapi lihatlah siapa siapa yang mereka istiqomah. di jalan yang benar. Di antara mereka ada yang belajar di Ummul Qura seperti pimpinan wakil sirot tapi iya Allah sunnah sudah mengajarkan kebenaran-kebenaran apakah dia mendapat hidayah tidak justru dia menjadi musuh utama bagi ahli sunnah dan mengatakan Saudi adalah Wahabi dan menyatakan adalah Syiah termasuk mazhab yang kelima mazhab yang benar mendukung Nah, Syiah. Padahal, para ulama yang disegudi di sana bahkan mendapat biasiswa ini, pertahun-tahun belajar di sana, tidak mampu berikan hidayah. Para ulama di sana pulang kampung. Demikian keadaannya. Coba lihat mereka-mereka yang sudah belajar jam yang yang diajarkan pemilu haram, pemilu haram, pemilu haram. Kecuali dalam benda darurat atau seperti kalau tidak nyolos di penggal lehernya. Coba lihat. Mereka-mereka masuk ke partai LC, LC, LC, MA, nam doktor dan lain sebagainya. Menjadi juru orang-orang yang menyerukan kepada demokrasi. Lihat bagaimana ucapan saya mobil? La'anna Imam Ahmad 'arafa ma fi demokrasiyah la hakama 'alaihi bizandaqah. Seandainya Imam Ahmad tahu apa dalam demokrasi maka sungguh akan menghukumi orang-orang yang membela demokrasi sebagai orang zinti orang, orang munafik munafik bayangkan itu Imam Ahmad akan menghukumi sebagai orang zinti pembela-pembela demokrasi pemilu dan lain sebagainya badan mereka sudah mendapat pengalahan dari masyaih ahli sunnah wal jamaah dari sinilah maka hendaknya hidayah yang telah kita raih kita bisa mendapatkan jalan yaitu berupaya menempuh al-sunnah wal jamaah berusaha untuk kita jaga. Jangan sampai karena kefasikan menyebabkan kita ini apa? berpaling menjadi orang yang fasik. Dan dengan kesusahan kita berpaling nah, laha kada Hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Ya muqallib al-kulub Sabit kalbi ala dini Waizat pemutar balik hati Kokohkan hatiku untuk senantiasa Memegang agamamu Banyak berdoa kepada Allah Agar kokoh Nah, bukan Allah lah yang memberikan hidayah Allah yang menjadikan Hati kita ini kokoh Dalam memegang agama Allah SWT Nah, bukan Festah Duni, mintalah kalian hidayah kepada diriku. Ahdikum aku akan berikan hidayah kepada kalian. Nah, dikarena pelajaran yang sangat ringkas, jadi hanya sekilas. Kira-kira nah, yang diperhatikan, tulis jangan banyak main-main. Kemudian pengumuman, sebagaimana nggak mungkin dari malam dari insyaallah nanti malam kelahiran anak kecil untuk diundang lagi yang sudah datang tidak boleh datang nah. yang sudah datang tidak boleh datang Ini anak kecil tapi syaratnya nah syaratnya diperhatikan di sini tidak boleh lari-lari apa tadi syaratnya pertama tidak lari-lari tidak boleh nanti bermain-main. Tidak ya. boleh apa lagi. Ha? Harus ha? membuat kekacauan atau misalnya keramean di rumah orang ramai nanti. Kalau ketahuan, kalau ketahuan, nanti diskoros tidak diadak tidak diajak lagi. Mudah, nah. biar di sini aja. Nah. Tidak ada tambahan gizi, gisi Sepakat atau tidak sepakat ini? Sudah sepakat ada ACC Tulis Abdullah, sepakat nah. Tapi kalau nanti ada pelanggaran Jangan disalahkan It's a nah. Tiap kali ada undangan khusus anak gede Nah, begitu nanti Kalau ada pelanggaran Saya nah. ingin